ברעתם ישמחו מלך, ובכחשיהם שרים, כולם מנאפים, כמו תנור בוערה מאופה, ישבוט מעיר מלוש בצק עד חומצתו. יום מלכנו, החלו שרים חמת מיין, משך ידו את לוצצים.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 מזעם לשונם, זול לאגם בארץ מצרים.